Є такі, кому зрілі жінки подобаються більше, ніж молоденькі. Протягом того тривалого часу, поки на межі буття і небуття виникав наш неіснуючий таємний спільний простір, у мене траплялись інші зустрічі. У тебе також. Я кажу про це не для того, щоб ствердитись як модерна жінка, яка хизується кількома партнерами. Я кажу про це тільки тому, що наш втрачений шифр складався не лише з тілесних символів. Його духовні складові були важливішими. Хоча й тілесні єднання бували такими натхненними і солодкими, що зупинялося серце. Я знала, воно так тому, що є нематеріальний вимір навіть позаматеріальний. Я щойно говорила про єднання духа і тіла, щоб зараз рішуче розділити їх. Чомусь віддавна саме єднання тіл чоловіка і жінки вважається особливо сакральним, ближчим за яке нема нічого. Але є і той обмін таємними думами, який дає справжня дружба рівних перед Богом шляхетних душ, який робить двох незрівнянно ближчими, ніж близькість коханців у хвилини кохання. Розкриття душ у довірливій розмові є незахищенішим і трепетнішим, ніж увесь трепет, уся незахищеність наготи коханців. Я завжди ставилася з іронічним жалем до тих, хто живе у просторі перезрілої мелодрами, безпорадно хапаючи вичахле, зужите кохання за хвіст, істерично тягнучи його туди, куди воно не хоче. Якщо коханий більше не хоче йти на ложе або у койку, залежно від контексту, ми відпустимо його. Я завжди могла знайти іронічний формат для цієї ситуації, бо зрештою виживаємо ми, сміючись але протягом вже багатьох-багатьох років я не можу, катастрофічно не можу перевести в сміхову площину твої «я зайнятий». Зайнятий, зайнятий, я живу в божевільному ритмі, де немає місця невротичним істерикам, радий допомогти, але це не по моїй лінії. Я тобі дам телефон, передзвони, Нібито непоганий лікар, скажи, що від мене. Мені гріх нарікати на того чоловіка. Він реально і багато зробив для мене в зовнішній іпостасі життя. Скільки є друзів, які готові і слухати всі наші сповіді, і виявляти глибоке розуміння усієї нашої проблематики, але нічого ніколи не зроблять практично. Здебільшого і не можуть. Іноді не хочуть. А він має змогу допомагати і робить це. А він таки правда чимало влаштував для мене. Він майже не дарував подарунки, а якщо й дарував, не вкладав у ті предмети сакрального сенсу дарування, даруючи перше ліпше. Але кілька разів упхав певну суму грошей, яка саме на той момент виявлялась рятівною. Це було дуже зворушливо. Я ніколи цього не забуду. І зараз Якщо я звернусь до нього, він зробить, якщо не абсолютно все, то мало не все, що зможе. Але, сказавши необхідне, вмить урве розмову. Мовляв, я зайнятий, зайнятий, зайнятий, поговоримо колись іншим разом. А зараз щасти тобі, звертайся, як щось буде треба, а наразі вибач. Пишу некролог одному хорошому чоловікові. Чому я не можу просто користуватися ним як потрібною людиною, котра має певний сентимент до моїх колишніх заслуг коханки? Чому хочу від нього чогось іще? Можливо, тому, що відчуваю той світ, який так міцно тримає його, той світ, в якому він такий зайнятий, то недобрий, нездоровий світ, що непоправно руйнує його особистість.